Välkommen till Haderish. Jag ska idag fortsätta undervisningen om Apostlärningarna 2.42. och Dessa höll fast vid. Som det heter. Jag har börjat med en av de fyra saker som Lukas nämnde. Nämligen apostlarnas undervisning för att försöka förstå vad apostlarna undervisade om. Under och efter den pingsten, harsåvått, då anden blev utgjuten över Jesu lärjungar. Enligt hans eget löfte till dem vi läser i 1, verserna 4 och 5 så kan vi se det där. Vi har redan konstaterat att Jeshua, lärjunga, var alla judar som ledde ett judiskt ortodoxt liv på samma sätt som deras egen mästare. Och därmed känns det onaturligt att kalla lärjungarna kristna eller tala om en kristen rörelse som startade med att anden föll och uppfyllde dem. Man kan också säga av den anledningen att man alltså inte behöver vara kristen i dagens mening om man blir född på nytt, döpt i vatten eller och andedöpt. Ja men de trodde ju på Kristus säger du. Ja men han hette Jeshua Hamasiach, Ben Yosef. Och eftersom lärjungarna inte talade grekiska med varandra eller jeshoa till sin omgivning så... Det var judar som trodde att Jeshua från Nasaret var Israels messias. Och det var detta som skilde dem från de övriga, det övriga folket. Men ändå var en del av judendomen. Men låt oss fortsätta där vi slutade sist. Och vi hade kommit fram till förhållandet mellan lagen Toran och Jesus eller Jeshua. Paulus han skriver i 10 och 10:4 att lagen Toran, har fått sin ände sitt slut sitt mål i Messias till rättfärdig för varenda som tror. Författaren till boken 10 bud eller ringa heter Torsten Nilsson utgiven på EFS förlag 1968. Och det är den boken som är utgångspunkten för de här de, de uttryck de meningar de den, den lära som kristenheten står för. Han fortsätter så här i alla fall. Evangeliet om Jesus Kristus det är alltså de goda, glada nyheterna om riket. Och för att komma in i riket måste man tro på Jesua eller Jesus Kristus. Alltså är naturligt att tala om att de goda, glada nyheterna om Jeshua Att påstå att lagarna fått sin ende, sitt slut i Kristus i förkunnelsen om Guds rike därför att han menar att hos Paulus domineras synfältet av den, den uppstående Kristus och därför säger han att lagen Toran har fått sin ände i Kristus Författaren anser också att Paulus menar att Kristus har trätt i lagens ställe alltså fullhet av, av nåd och sanning är inte Moselag som den rabbinska judendomen lärde utan i Jesus Kristus. Men den bibliska judomen säger nåd utöver nåd. Läs läser vers 16 i Johannes 7. Alltså, Mose kom med nåd och Jesus kommer nåt nåd utöver nåd. Att sedan påstå att Jesus Kristus i Matteus 18:20 talar om kyrkan eller församlingen när han säger att det två eller tre församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland än. Det är en grav missförståelse. Kristi närvaro gör gruppen till en församling på samma sätt som Toran skapar Guds närvaro Shikina, i den judiska församlingen. Alltså har Kristus trätt i Torans ställe. Så i den judiska gemenskapen under andra tempestid skapade Toran en mur omkring folket och skidda alltså folket från den övriga världen likt en, likt en skiljemur och i Fesibet 3,14 talar Paulus om en skiljemur som brutits ner av Jesus Kristus och för, författaren då menar alltså att skiljemuren är toran. men läser man den där texten noggrant och utan författade meningar så ser man att skiljemuren står att det är budens stadgelag det är alltså inte själva buden själv. Och budens stadlig lag, det är, alltså, det är den muntliga lagen som bland annat då förbjöd judarna att umgås och äta med hedningar. Att man inom judendomen sätter toran högt är ju ingen hemlighet. Och man ger den en mängd ärendamn, och som nu då ska ha av Jesus Kristus. Det finns, ju, det finns många exempel här, men jag hinner inte gå in på de här olika sakerna. Men Jesu är messias. Det är den levande toran. Inte den nya toran som ersätter den gamla. Att är förkunnade och följde toran är egentligen det är ett axiom, alltså en självklarhet. För annars hade han ju varit en falsk messias. Och ingalunda betyder slutet för den gamla toran inom citat alltså Paulus bekräftar och vidhåller i romrelset 7 att den är god den är andlig och den är helig eller avskild men författaren han, han menar nu att nu uppenbaras lagens egentliga dess innersta vad Gud egentligen vill och, och det är ju sant i och för sig det innebär ju inte att Tanach förkastas men det innebär att ifrån det ögonblicket kan ingen förstå vad Tanach eller GT innersta innehåll är, menar författaren då, utan att komma till Kristus och lära av honom, enligt Matteus 11:29. Och det ligger en viss sanning i detta. Men varför anser författaren att en som bok skild från Kristus så har Tanach, GT, upphört att gälla och dess stadgar har nått sitt slut? Och då hänvisar han till Lukas 16, och 16 och vers 17 också. Men om Tanach pekar fram mot Messias som är målet för Toran måste det väl inte betyda att Toran inte längre gäller? Paulus säger ju att tvärtom gör ju tron, Toran eller lagen gällande. Men författaren menar att just därför faller de här stadgarna som är förbundna med det gamla förbundets fräsningshistoria. Det faller bort. Orsaken är Kristus är bättre än Toran. För om inte Guds rike kommer genom Jesus Kristus skulle allt jämt det gamla förbundet bestå, menar författaren. Att det är så visar han på då i Hebrevet 8 och 13 där det står så här att när, han, när författaren säger han säger ett nytt förbund så har han givet i att det förra det är föråldrat men det som föråldras blir gammalt det är nära försvinna. Och nu har det alltså försvunnit. Kolosser 2 och 17. Läs gärna de här texterna senare. Ja, det, här, det, här, det här är ett typexempel på hur man tolkar texten med de kristna glasögonen på. Det skulle ju kunna tolkas på ett sätt som så att det inte finns någon motsättning mellan Mose och Jeshua Eller hur? Mose fick skriva ner toran och Jeshua blev den levande toran. Och därför behövde inte Jeshua skriva någonting utöver det som Mose redan har fått skriva ner, utan endast förklara dess rätta förståelse. Därför det gamla förbundet är fortfarande i kraft. Varför då? Därför att det är inte tidsbundet. Lyssna gärna på min andra undervisning här om, eh, om nya förbundet, sista delen där. Hebrevbrevet 8:13 det är ju väldigt, väldigt missförstått genom att man läser in ordet förbund. Och I den svenska texten så finns det ju där. Va? Men i de, den grekiska texten så finns inte det där ord från början. Utan det är tillagt senare. Och det här, det här påståendet det förra. Och så har man lagt det förbundet, förbund. Men det handlar inte om förbundet. Utan det, det är en tolkning då som översättarna har gjort. Så det, utan det handlar alltså om prästerskapet. Alltså det förra prästerskapet. Och dessutom är det inte så att. Gamla testamentet tanash, inte Det är inte, det, verkligen inte detsamma som det gamla förbundet och det, det är ju den sammanblandning man gör här Så Joshua har definitivt inte avskaffat Toran Utan den gäller fortfarande Eller som Joshua sa Inte en bokstav eller prick av Toran ska förgås förrän himmel och jord förgår Så allt i Toran det gäller Men det gäller inte för alla för Gud han har bara slutat förbund alla förbund. De är slutat med Israel. Och vi som är inhympade får av nåd vara del av, en, av Israel. På samma sätt fortsätter författaren att tolka sammanhanget i Galater 3.14. och 14. Så har nu lagen han blivit vår uppfostrare till Messias eller Kristus. När Paulus säger vår, vår uppfostrare betyder det betyder alltså att det är för oss judar. Men eftersom de Kristna tror alltså att, att allt som står i det kan man kalla för nya testamentet det är att det gäller dem va? Så tänker man att vår uppfostran det, det gäller för alla människor. Men bilden Paulus använder som uppfostran är inte det man tror i allmänhet. Det betyder ju alltså i det grundtexten är pedagog. Men bilden är alltså att det är en, det är en slav som följer barnet till och från Skolan. Uppfostraren ger alltså i första hand praktisk vägledning. Toran ger kännedom om, om synden och leder fram till Kristus. Ja, det är sant. Men här är författaren stora misstaget att han sedan talar om, om tidsåldrar eller perioder. Han talar om lagens tid och kristetid. Så menar de betyder det att lagen Toran har fyllt alltså en bestämd uppgift under en bestämd tid. Och i Galaterbrevet 3 och 19 säger Paulus att lagen tjänar till att, till, till att överträdelserna ska komma i dagen. Och gäller till dess Kristus kommer. Alltså, lagen och trant alltså är också tidsbestämd. Ja. Om du läser Galaterbrevet 3, där, verserna 17, och 19, 22 och 23. Och då blir författaren författare så här att då är Torans tid slut sedan Kristus har kommit. Och att Kristi ankomst liksom betecknar själva slutpunkten för lagens välde. Så någon samexistens mellan Toran, alltså som man då Mose va? och Kristus, det är definitivt inte tänkbart enligt författaren efter enligt det här sättet att se på saken. Och författaren förklarar att Paulus helt kategoriskt påstår att han ansåg att Toran inte gällde sedan Kristus kommit. Och som exempel på det här så pekar han på förhållandet mellan Sara och Hagar som visar då en, eh, att en, fram, en fredlig samexistens mellan Toran och Kristus var omöjlig. Och där här finns ju det hämtade i Galaterbrevet 4 vers av 21-31 där Paulus tar upp det här sammanhanget. Och han låter då för, för Hagar, Hagar allegoriskt symbolisera lagens eller träldomens förbund. Va? Man sätter där däremellan. Och Sara då representerar löftets, lika med evangeliets och frihetens förbund. Och de som har kommit till tro på Kristus, de är fria söner i ett fridens för, frihetens förbund. Men de som fortfarande lever kvar under lagen Torando, som om dess välde fortfarande gällde, de lever alltså i träldomens förbund. Då blir författaren slutsats enligt vers 30 då. Driv ut lagens välde och väsende. Han säger vidare. Den, den har ingen hemordsrätt längre i det förbund som upprättats genom Kristus. Vers 31. Men misstaget författaren gör här alltså, det, är, det är ju det att han talar inte om lagens, lika med träldomens förbund och löftet lika med frihetens förbund. Paulus talar om att den nuvarande Jerusalem det, det, det, som, det är det som förs sina barn i träldom. Paulus säger vidare att vi judar som är under lagen vilket är det nuvarande Jerusalem det leder till lagiskhet. lagiskhet. Medan det Jerusalem som är där ovan, det är fritt. Det är vår mode. Alltså, hela det här sammanhanget handlar om att vi judar som står under lagen. Så, då kan vi se Galater 324. 3 och 24. Så, vad författaren egentligen gör här? Alltså han, det har skapat en lärare som kallas för dispensationalism. Och det innebär i korthet att Gud han frälser och handlar med olika människor på olika sätt under olika tidsperioder. Och då, då, då vi får den här, de här indelningarna, alltså lagens tidsålder, lagens period lagens tid som då sen avlöses av nådens tid. Men det finns inget stöd för en sån tankegång i, i Bibeln egentligen utan det är en konstruerad eh, förståelse av det hela men, och därför får man den här, den här onaturliga motsättningen mellan Mose och Kristus eller mellan Mose och Jesu. de är verkligen möjliga att kunna leva i samma existens men det är just att man, man missförstår man tolkar alltså lagens funktioner på ett felaktigt sätt, enligt mitt sätt att se det. I Galaterets fjärde kapitel, då, som vi har nyss talat om här, i första delen, då ger författaren förklaring att det här myndiga, omyndiga barnet, det står under förmyndare och förvaltare fram till den tidpunkt som hans far har bestämt. 4 och 1. Den här tiden, omyndighetstiden, det säger han, det är detsamma som lagens tid. Men det är en tolkning alltså. Och, och då skulle den med andra ord räcka fram till den tid som Gud har bestämt, i vers, vers 4 i fjärde kapitlet. Det betyder med honom då att Kristus har alltså befriat oss från lagens välde. Men de flesta av oss som lyssnar nu här, vi som är av hednisk börd, vi har ju aldrig varit under lagen. Eller hur? Men som, som troende. Så kan man ju försöka, eller känna ett tvång att göra gott inför Gud. Vilket då kan leda till lagiskhet. Men den som älskar Herren, han vill ju lyda honom och göra hans vilja. Alltså den som älskar mig, säger Jeshua, han håller mina bud. Den som älskar fadern håller hans bud. Ja. Även i brevet till kolosserna menar sig författaren hitta ett liknande uttryck. Och då i 2:14. Och här låter författaren oss förstå att handskriften eller skuldebrevet är detsamma som lagen. Lyssna här vad han säger. Att detta syftar på lagen. Kan väl knappast råda någon tvekan om. Att lagen skulle kallas skuldebrev är det inte mycket att förvåna sig över. Ska vi ändå läsa den här texten i kolosserbrevet 2.14 för att verkligen stryka under och höra vad det säger. Han, det här heter det, han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att naglarna fast vid korset. Och att detta då syftar, stadgarna här, syftar på lagen. Det kan väl knappast råda någon tvekan om det sen. Lagen kallas för skuldebrev är inte mycket att förvånas över. Då frågar jag, är, är det här korrekt? Är det, rätt, är det korrekt tolkning? Ja, det, man, man, kan ju, man, kan ju, man kan ju ha den här uppfattningen, vis. den här förståelsen. Men då, man, då, får man alltså inte, då får man inte bibeln att stämma och därför måste man helt enkelt skippa då 2 av, av av bibeln. Och jag vill säga för mig så är det inte korrekt. Observe, jag, okay, jag, jag, har, jag har haft det här uppfattningen tidigare men jag kommer då kommit till insekten, jag blev fått en uppenbarelse kan man säga inte inte, i, inte den här mystiska flumga utan Guds ord har uppenbarats i den förklaringar så av andra bibelställen när man när man ser, där man ser sammanhang att det, det, det, finns inga, det finns alltså egentligen inga motsättningar i bibelordet att det skulle stå mot varandra att säga Mose och Kristus att de inte kan vara tillsammans det, det, är, ju, det är ju egentligen horribelt ja. så det, om det här skulle då vara korrekt förståelse det, det, för mig så var det ett stort nej alltså men handskrifter som Paulus talar om här nu då i kolosserbrevet det är alltså den skrift som varje människa har över sitt liv. Där alla brotten nedtecknas då för, som personen är skyldig till enligt Toran. Toran fäller sin dom över missgärningen och, och kräver då att straffet ska utdömas på brottslingen. Alltså ett skuldebrev som kräver sann rättvisa att det ska skipas. Men jag så skaffar undan, han röjer det handskrivna personliga skuldebrevet ur vägen genom att spika göra några faste på avrättningspålen. Det innebär att skuldebrevet stryks över med ett blodrött streck och det betyder att brottslingen är friförklarad. Därför att en annan har tagit straffet och blivit gjord till lagens förbannelse förbannade var det en som har upphängt på tre. Med andra ord. Så blir inte Toran utplånad. Utan det är ditt och mitt skuldebrev Som är översuget och fastspikad. För Toran är nämligen andlig. Helig. Alltså avskild. Och god. Och det är inte det andliga, avskilda, goda. Som orsakar det avskyvärda och onda. Utan. Det är synden som bor i varje människa. Men författaren han fortsätter sin många gånger snärjande sätt att se på saken. Men då stöd och citerar en mängd bibelord naturligtvis. Och det, det måste man ju göra. Men frågan är så alltså vad, vad, vad de orden egentligen betyder. Men enligt honom sådär tar han alltså satt ur kraft. Den finns där alltså, men det har ingen... Har inget, alltså inte, någon, kan inte påverka oss kan inte gälla oss som tror på Kristus då. för lag, lagen stadgar de, de är ju bara en skuggbild det, det, det hör man ofta att det, det är bara skuggor ja. men verkligen finns då i, i Kristus ja men vem är det som ger skuggan tänk på det att fortsätta att leva som om lagen stadgar Fortfarande är det kraft, alltså. Det är att leva i åtlydnad av människobud och människostadgar enligt Kratovet 22. Alltså, alltså, lyssna på det här påståendet som författaren då gör: Att enligt Paulus, påstår han, så är det likgiltigt om man lyder lagen, toran eller hedniska gudar. Och som stöd för det så. Så, så citerar han Galaterbet 4 och 8 och Kolosserbet 2 och 14 så han fortsätter här alltså och i det sammanhang vi läste tidigare och då har vi det här klassiska uttrycket låt därför ingen döma er och fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat sådant är han ledande att en skuggbild skulle komma men verkligen själv finns i Kristus vad säger, säger Paulus att det där är skuggor som man inte behöver syssla med? Man, nu, har, nu har verkligheten kommit till Kristus. Han säger inte det. Är det är mitt sätt att förstå det. Utan låt ingen döma er på vad sätt ni firar sabbat, ny månad eller högtiderna. För Paulus var det självklart att de här sakerna fanns med. Var någonstans har Paulus sagt att att högtiderna, de ska vi inte fira sabbaten ska vi inte fira Nej. Nej, ingenstans hittar vi det det är alltså en självklarhet som, som helt enkelt som är en likavel som man and, luften som man andades så var det en att det fanns där men de här, de här nyfrästa människorna som bodde i kolosse i Europa, alltså i nuvarande Grekland de de de hade ju andra vanor och de hade ingen tradition eller någon sed hur man skulle fira de här olika högtiderna och det är det Paulus tar upp här alltså man kan alltså göra på olika sätt, det står nämligen inte hur man ska fira sabbat det står kom ihåg sabbat tänk på sabbat och det är någonting helt annorlunda så Alltså, alltså, det, det, jag tycker, jag, tycker det, jag, jag vet inte om jag ska gråta eller om jag ska skratta åt vansinnigt för alltså, det här det är ju skrivet alltså av en av EFS evangeliska fordslandstiftelsens och svensk kristning många av sina bättre teologer och, han, och ändå så låter han ungefär som den norska predikanten Åge Åleskär så för att ge oss ytterligare bevis som argument då citerar han då i FCV 2.15 där det heter att i sitt kött gjorde han dem inte buden en stadiglag. medan då man i den översättning som Hedegård har så heter han att han gjort dem inte lagen med dess regler och föreskrifter i kraft. Och det är inte bara Hedegård som har den, utan det är även den katolska versionen av eh, Nya Testamentet. Så det är alltså korset som till inte gör lagen, som överkorsar den, som sätter den i kraft. Så Kristi kors är lagens, alltså Torans ände. Och i Hebrevet 9 och 10 då, säger han, det visar att Kristi försoningsgärning markerar slutet på det gamla förbundet och den lag som utgjorde själva underlaget för detta. Ja, så de här bibeställena som vi tar upp här nu i FCB Kolossebrevet Elatobrevet och Hebrebrevet, de som som är berättad om just ifrån en klassisk kristen teologisk aspekt och sen också från ett bibliskt judiskt sätt och då handlar det här förhållande mellan lagen och råd och enligt författarens tolken på det sättet att att för den kristne är det lagen som har upphört att existera. Den finns kvar där men samtidigt så, så har har alltså inte någon kraft i eller det har inte, vi har ingen skyldighet därför att Kristus har tagit lagens plats. Men i min sätt att se på saken och det är ju, jag är ju inte den enda utan det är ju väldigt många med mig utan som säger det så här då att, att det förhållande mellan lager och Toran och den troende det är att Toran fortfarande är gällande och då kan man ju fundera hur, hur kan man komma till sådana olika synpunkter men ta, ta nu och läs stäng av scenen en stund kanske och läs de här bibelställena i kolosservet 2.14 ja, hela det sammanhanget, till och med 20 versen förresten och i sammanhanget i Fesebrevet 2 där, där Paul står upp med sakerna från elfte versen och fram till kapitelslut. Och hela Galatbrevet 4 men läs också Romabrevet 7 kapitel och gärna också då i Galatbrevet 3 och 23. Och att vi nu kommer till så här helt olika slutsatser det kan man ju tycka är märkligt. Ja men vi, vi har ju, du läser ju samma bok men det är så att vi, vi ger alltså orden olika betydelser. Alltså, vi citerar samma bibeltext. Och därför kan jag säga ja och amen till själva bibelorden. Men den slutsats som författaren och kristenheten kommer fram till, det kan inte jag acceptera. Då kan man ju tycka att det, det, det är ju övermodigt. Kan, kan en miljard kristna ha fel? Ja, det kan de faktiskt. Men eh, det, det, det är alltså det, det är det som är så allvarligt. Alltså. Man kan alltså inte bara läsa som det står. Men för att varje människa som läser bibelordet tolkar bibelordet. Det, det, det, det, det, det alltså är alltså så. Därför att för det första så skrevs inte det här igår det skrevs för länge sedan. Mellan 2000-3500 år har bibelordet skrivit. Ja. Och hur vet vi då att det Paulus skrev eller de andra skrev vad han menade? Och hur vet vi att vi då tolkar det rätt? Därför är det så oerhört väsentligt att man får tag i själva, själva den, den ska vi säga, den röda tråden som finns här. Men man får ingen röd tråd om man eh, en helhetsbild alltså om man, man säger att mose och, och, och messias inte kan vara tillsammans. men det, det, jag tycker det faller på en orimlighet att Gud säger en sak vid ett vi tillfälle och så säger han någonting annat i nästa tillfälle det här tar författaren upp i boken men han vägrar ju att acceptera att, att det kan vara så att vi har fått, har ett, helt enkelt har ett systemfel inom kristenheten ja. så att, att, att, man skulle, att det skulle kunna vara så att vi, vi har tagit fel men alltså det, det är en så lång historia här alltså vi, har, vi har alltså 1900 år så redan efter, omkring århundra så ser vi ju förändringarna hur de äger rum just därför att den bibliska judendomen blev också, också given till, till hedningarna så, som man sa att välkomna in ni blir inympade i, i Israel men Paulus säger ju att vi inte ska förhäva oss. För att de naturliga grenarna har blivit avhuggna. Så är det ju, kan inte vi vara stödiga och säga att ja, det är för att vi skulle få vara på plats där. Jag är I viss mån är det på det viset för att det handlar om tro. Men det, det, det är viktigt att förstå det att det, det, vi, det är vi som har blivit innympade. Och roten är själv är ju messias. Alltså det, det, det är, det, man, måste, man får verkligen inte glömma bort det. Och författaren han fortsätter ju här då. Här med resonemanget. Han säger att i Romväg 7. Då, att den som är död kan ju inte ställa ansvar för sina gärningar. Säger Paulus då. Och det innebär ju då att en enligt honom då att man är befriad ifrån lagens alla bud och anspråk. Men är det inte märkligt då att man samtidigt hävdar att tio Guds bud som man säger de gäller. Och det är klart, varje sunt tänkande människa måste ju, måste ju förstå att det finns en, det råder ju en, en motsättning här i påståendet. Å ena sidan så, så, så gäller det inte, det, det, det är borta. Samtidigt så hävdar vi att Ja, vi ska inte mörda. Vi ska inte tala illa om varandra. Vi ska inte begå äktenskapsbrott. Vi ska inte ha begärat sig till vår hus. Det gäller. Då förstår vi, det är någonting som inte stämmer i det här resonemanget. I kolosserbrevet 2,20 det här det Om ni nu har dött med Kristus eller Messias. Och så blev vi frigjorda ifrån världens makter. Och då säger författaren inom parentes Till dessa makter hörde bland annat lagen. Hur kan man bara säga en sån sak? Varför låter ni ännu alla andra stadgar lägga spår liksom ni ännu levde i världen? Alltså, det, det är en hoplandning här va? Alltså, lagen är alltså en del av världen. Och världen betyder ju inte planeten jorden här. Utan det betyder ju satans rike. Alltså. Eller likadant i ditt huvud som vi vet. Att det här blir... Det korsar varandra vilt. Och jag, jag då, som i, som i min enfald, trodde att det var Gud som hade gett oss lagen fram. Och då kan, man fråga, hur, kan då, hur kan då lagen toran, vara en del av satans rike om vi erkänner det Gud som gav oss torran till sitt folk i Israel då, på, på, på Sina i? Alltså detta är ju är mer ett mysterium. Ja det är klart det är det, för det är ett falsarium. Befrielsen från lagen sker enligt författarens förståelse att man, man dör från lagen genom att man är korsfäst med Kristus. Och det sker i dopet. då i dopet så synliggör man det här den andliga verkligheten då. Och, och det, det, det, det, det är ju sant i, i den meningen att, men sanningen är ju den att man dör från lagen. Det skulle betyda då att att lagen förlorar sin giltighet och auktoritet över den som döps och tror och i tron förenas med Kristus då lagen förlorar sin giltighet över den människan alltså ja men problemet är ju det här för författaren och kristligheten menar jag då att för aldrig någonsin så har Gud hävdat, eller inte, och inte den judnomen, alltså den bibliska juddomen, har gör aldrig anspråk på att man bli, kan bli frälst eller ett färdigord av lagen. Alltså lyssna verkligen nu, alltså, alltså det, det finns inga såna anspråk, det finns inga sådana skriftställen som säger att man, kan bli, att man kan bli frälst genom att göra det som lagen säger. Men däremot står det att om man vad Gud vill det är det här alltså det är det som står att man ska lyda hans Torah alltså, Gud vill att vi ska göra det han säger men, det, men han säger samtidigt att om du lyder lagen då blir du frälst nej, det säger han inte för man, man blir definitivt endast frälst eller ett rättfärdgjord genom tro på Jeshua. Alltså, vem är det Paulus lyfter fram som ett exempel på rättfärdighet i rombrevet? Jo, det är ju Abraham. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Var Abraham frälst? Ja, i mitt sätt var han så ja, men kan man bli frälst innan, innan Kristus kom? Ja, det kan man. För förälskad betyder räddad. Och räddningen består i att man är förklarad rättfärdig. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Det betyder inte att Abraham var perfekt aldrig gjorde några fel precis lika lite som du och jag är perfekta och gör, aldrig gör några fel, trots att vi är födda på nytt och är färdiggjorda genom tro på Yeshua nej, man kan endast bli frälst genom tro på Yeshua så det är alltså det finns alltså de, de påståenden som vi säger att man kan att, det, att lagen kan frälsa. Det är inte fel. Det är fel alltså. Nej. Men Toran har inte bara funktionen av att ge kännedom om synden. Och det det är liksom tycks vara den enda godkända aspekten på Torans betydelse. Det är att den ger kännedom om synden och det är klart det är ju nödvändigt att någonting måste tala om vad är synd och Jakob säger detta att överträdelse det är alltså det är att man bryter mot lagen synd är överträdelse av lagen alltså utan lag så finns det ingen synd och det förstod ju till och med Luther va? Att det, därför måste det finnas då en lag som ger källor om synden ja, ja visst men och det beror ju på att Toran, det är ju ett uttryck för Guds bestämda vilja. Och det tror jag också författaren här anser att det är på det sättet. Men, men skillnaden blir då alltså att när man gör Kristus till, till själva slutet för lagen Alltså lagen har ingen funktion längre sedan sen Kristus kom. Men vad är, vad är det Jeshua gör när han undervisar? Han säger att han, han, han visar ju att, att, att Toran och lagen ni ska inte mena att jag har kommit för att uppheva lagen eller profeterna. Alltså, ni ska inte mena det. Vad, vad, vad, vad tänkte Jeshua på då? Jo, det är för att det fanns alltså, det fanns ett påstående som cirkulerade inom Israel. Det var det att Messias hade rätt att uppheva Toran. Och det är det Jeshua går emot när han säger det här, att ni ska inte mena, ni ska inte tänka så här att någon har rätt att uppheva. Nej, utan han har inte kommit för att uppheva utan han för att fullborda. Och det betyder för att ge Toran dess rätta förståelse, det sätta tolkning. För vad säger han vidare? Han säger att de som, de som avviker från den här förkunnelsen och säger någonting annat, de ska liknas vid den minsta i Guds rike. Eller, som i Matteus används aldrig ord aldrig Guds rike, utan man, där är himmelriket synonymt med Guds rike. Det är en omskrivning alltså. Beroende på att Matteus evangelium i första hand riktad till, till judarna. Så man måste förstå det att Jesua kom inte för att liksom, eh, gå emot lagen, den skrivna lagen. Men vad Jesua gör, alltså, han, han visar på att många gånger så finns det då, fanns det den, den munkla lagen inte alltid stämde överens. Så som författaren i den här boken som jag nu går, går, går igenom och tittar på de här påståendena så, så verkar som författaren menar att Jeshua, han, att han, han bryter mot olika bud som finns. Sabbatsbudet exempelvis. Men det beror ju på att den judendom som fanns på Jeshua tid är ju inte den som fanns när det skrevs. Så vad vi möter när vi läser i evangeliet exempelvis i den den är ju en, en avfällig judendom. Kumranrörelsen i Sena var ju ett, ett exempel på detta, en protest mot, mot, mot, eh, mot eh, avfälligheten som fanns, korruptionen och så allt, allt det här som var som, man, som verkligen fanns på den tiden. Men vi finns ju en biblisk judendom som, har, alltså, som går tillbaka till, till Mose, till profeterna. Ja. Och, det, och det är därför profeterna ständigt kommer med sina, sina, sina på gör bättring till Guds rika är nära. Alltså, det, det, om, det var ett omvändelsekrav som fanns hos profeterna. Och Joshua, han fortsätter på samma linje, vilket författaren inte har förstått. Att Jeschua att gör samma sak. Han säger: Gör betting till Guds rika nära. Alltså: Återvänd till Toran. Och, och samma sak med Johannes döparen. Han, han, han förberedde ju, så att säga, sinnena för, för att man skulle att, man, att, att, att återvända till Toran. Det var ju det man har avfallit ifrån. Så det fanns en mängd olika brister överträdelser och missgärningar i Israel ja. så därför predikade Paul eller Johannes döpare han predikade omvändelsen dop ja. så den som döpte sig alltså gjorde det som ett tecken på att nu har jag omvänt mig men det var också en förberedelse för den, för Joshua och det är det han säger själv ju att jag är röst av en som ropar rökning som banar väg för Herren ja. alltså det, det var det var handlar om att få ett sånt sinne som man kunde ta emot ja. så Toran alltså är alltså ett uttryck för Guds bestämda vilja alltså kom ihåg det, alltså det Toran är ingenting mindre än vad Gud själv vill ja. så därför kan man att då säga att lagen är en del av världen alltså världens makt, alltså det, det, det är ju så horribelt som man kan spy. Men Joshua, han har lärt oss alltså att förstå eller som man säger, att anden ska ta av mitt och förkunna för er. Och församlingarnas eller predikanters olika uppfattningar om olika saker i livet, de kan ju inte ligga till grund för vår förståelse. Alltså jag, jag menar, det finns ett ett godtycke. Hur man, hur man tolkar. Så att det, det, varje församling präglas liksom av av, eh, av predikanterna. Eller den, den rörelsens eh, inriktning. Nu ja. håller allt det här på att luckras upp. Vi ser i Sverige bland annat. Och i Övre beror Beroende på att. Det, beroende på att man klarar inte av att bedriva verksamhet på samma sätt som man gjort tidigare så ekonomin får styras alltså. nu har talat om sammanslagning av, av pingstränder och EFK det pågår samtal mellan missionskyrkan metodiskyrkan och baptistsamfundet. ja och det är klart visst, det slår ihop alltihopa, det är ju lika bra och tillsammans då naturligtvis med svenska kyrkan och, och katolska kyrkan så småningom det är det som kommer bli resultatet och det, det, den rörelsen pågår ju också i, i, i Sverige och där finns ju då personer som Peter Halldorf och Ulf Ekman som går i bräschen för denna rörelse mot Rom men vi har inte Rom som vårt mål utan vi har Jerusalem så vi måste förstå det att vi kan inte ha ett godtyckligt påstående av olika saker utan vi behöver ett rättesnöre för våra liv. Och det här rättesnöret det är alltså ingenting som kan mutas av någon eller något. Och det är det Paulus säger alltså när han, i Romer 7 kapitets första del. Så han säger att, att, att lagen råder över en människa så länge hon lever. Men om människan dör då gäller inte lagen längre. Så det handlar aldrig om att att lagen skulle vara någonting fult någonting, någonting negativt för han frågar hur, hur kan någonting som är gott ge mig död men det är inte lagen som gör som gör, gör mig som, som gör att det, det onda finns där va? utan han, lagen som själv då är liksom ren obefläckad det är ju bara den då som kan som kan visa på att ja men Problemet är ju inte lagen, problemet är ju du och jag. Det är ju alltså det här problemet. Det här rena, det fina, det andliga, det goda, det avskilda, det är ju bara det som kan göra, som, kan ställa för, som står där alltså som en absolut motpol till våra gärningar. Och då kan ju det inte finnas ingen skugga på Toran eller på lagen, det gör inte det. Utan utan det är ju att då visar ju den på på synden i det media alltså lagen ger kännedom ja men det är inte lagens enda funktion men den är oerhört viktig för utan lag så finns det ingen synd fin, så finns det finns ingen synd behöver vi ingen frälsning eller hur då var ju Jesus död det var det var ju meningslöst om det inte finns någon synd men synden hade ju kommit in i människosläktet genom ett brott emot ett bud. Ja. Du får, ni får inte äta av kunskapens gott och ont. För om ni gör det kommer ni att dö, sa Gud. Mm. Men man åt. Och då kom synden in i, i Adam först och främst. Naturligtvis, och Eva. Men genom att de står där som stamfäder så förs denna synd vidare. Men skillnaden då med Jeshua som inte har Adam som stamfader. Därför att han är avlad av den heliga ande. Men han är likväl en sann människa. Han är människa. Men han har inte en, en natur som du och jag hade. Men han kunde likväl synda. Självklart. Men han hade, inte, han hade inte samma benägenhet att göra det. I Paulus säger att vår kunskap är ett styckverk. Men genom visdomens och uppenbarelsens ande så kan vi få kunskap om honom. Så att våra hjärtans ögon blir upplysta så att vi förstår hur han till är vart till han har kallat oss. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Det var lite friare översättning vad vi fäster vid 1, vers 17 och 18. Alltså, vår kunskap är ett styckverk. Det, det, vi måste vara varsa om det. Men det finns möjligheter för det här förmörkade sinnet. Ja. Det hårda hjärtat, så finns det möjligheter att genom visdomens och uppvarelsens ande så kan vi få kunskap om honom. Och det, det, det är liksom det jag, på det jag sträcker mig, sig han. Jag glömmer det som ligger bakom jag sträcker mig det som ligger framför. Visst. Paulus var tvungen att genomgå en verklig järntvätt, skulle jag vilja påstå. Och det fick han i öknen efter sin omvändelse. Då måste han då fick han lägga av så här, den, här, den här synen han hade. För han var verkligen engagerad. Engagerad i, i sin, i sin eh, iver, nitälskan för Gud. Han gjorde efter sin förståelse. Men då fick Gud ta tag i honom. Det var att Paulus var ett utvalt redskap. Men Paulus har aldrig, han var ingen kristen. Blev aldrig kristen. Utan däremot så blev han kunna visa på att det finns, det finns alltså en, en rättfärdighetsväg en annan rättfärdighetsväg än den man åberopade lagen på så det finns alltså en möjlighet för, det finns en möjlighet alltså för alla människor både för jude och hedning så är det på det viset att man måste komma till Jeshua man måste vara med om den upplevelsen men Jeshua har ingen, ingen motsats till Mose så han säger inte, vi gör oss av med lagen och hela allt det här väsenet som lagen representerar. Han säger inte det. Han säger precis tvärtom. Men det är att vi, vi förstår ju inte. För att vi har med oss en så stor ryggsäck av, av, av förutfattade meningar vi har påstått. En inlärd lärare som... Som har, som med, med, där vi ser allt det judiska med, som med, med, med fasa med rädsla för att det ska kunna vara någonting som är felaktigt och det bottnar alltså inte i, i, i egentligen i omsorg om människan utan det bottnar i det som växte fram en djup antisemitism ett förhävande över det som vad våra, våra fäder gav barnen oss. Så att vad vi behöver, det, är verkligen, det behöver verkligen en. en jag ska kanske säga. En, en ödmjukhet och förkrosselse inför, inför detta. Och det kanske kan vara någonting av det som vi bör tänka på när, när vi ska fira Jonkipor, Att vi se det här sammanhanget hur vi, hur vi, hur vi har brustit så att säga, inte kanske av elakhet i allmänhet men, men av, av, vi har, varför har vi inte tagit reda på det varför har inte jag tagit reda på det här tidigare, varför har inte förstått det här tidigare det kan finnas flera orsaker och förklaringar till det något vis. men när man, när, man, när man har fått sina ögon öppna när visdomens och uppenbarelsens sande har upplyst mitt hjärta ögon. Så jag har fått se det här. Att det, det, det finns. Det, detta, det, detta är vägen alltså. Detta är vägen. Det är haderich Så. Vad kan jag göra annat än att önska dig Guds försignelse? Läs de här sammanhangen, bibelsammanhangen här. Och. och, och se de här olika aspekterna hur man, hur, man, hur man låter å ena sidan alltså eh, den klassiska kristendomen hur den ser på den här saken och, och, och, och försök att ställa det mot det som jag har sagt här så jag önskar dig guds välsignelse lycka till och vara frimodig i ditt sökande nästa gång som eh, vi möts igen, så blir det faktiskt del tre också av det här. Dessa fasta apostlarnas undervisning. Och så fortsätter vi med själva undervisningen för det, det är alltså själva, det jag tror det är själva det väsentliga. Det viktigaste är att ta upp de lagen om den har uppgör, hör, upphört att gälla som Fredsens och eller som Revans Och ni, ni märker att det här påståendet har upphört att gälla. Har det någonsin varit en frälsningsväg? Jag menar, här, här ser vi alltså återigen det är det, det liksom förnuliga det, det, det, i, i själva frågeställningen från författarens sida. Är lagen en frälsningsväg eller inte? Den har aldrig varit det. Är det levnadsregel? Ja, det är mer än levnadsregel. Men det, det är verkligen, man kan säga så här att att eh, man blir inte frälst i den lagen, men vad vi behövs? Lagen behövs för vår helgelse. Ja, för vi, hur, hur ska vi leva? Ska vem ska bestämma hur vi ska leva? Ja. Och det och det, det vill säga, det är det är toran. det är, ja, är ingen som Det är ingen som kan. Göra det som lagen säger. Ja, men det påståendet är inte korrekt. Det är så tydligt och klart att mina bud är inte tunga, säger så. Det finns alltså möjlighet att göra det som Toran säger, och det, vad säger Romans 8? Så skulle lagens krav uppfyllas i oss. Som inte vandrar efter köttet, utan efter anden. Alltså genom anden så kan man göra det Toran säger. Eller hur? Det hade du kanske missat. Men faktum är att det är, är, är Romarovs 8 kapitels 3, vers som säger detta. Att man kan, så skulle lagens krav uppfyllas i oss. Som inte vandrar efter köttet, utan vandrar efter anden. Så vandrar vi andra, och då gör vi förvisso inte vad köttet har begärt till. Nej, då har vi alltså en starkare makt inom oss som gör det att det finns möjligheter att kunna göra det, och han säger. Det är det Gud vill. Men älskar vi Jesu, älskar vi Fadern, då, då, då, då, då, gör vi, då vill vi göra hans vilja. Då, vill, då, vill vi, då håller vi hans bud. Ja, men buden är så svåra, det är så krångligt det finns, det finns många bud. Det finns 613 bud. Ja. Men alla de buden gäller ju inte dig och mig. De är injunkade. Då, då kanske det är kanske 200 stycken som gäller det och mig. Men man måste ha rätt inställning och förståelse. Ja, ja men blir man fräls då? Nej! Det handlar inte om det. Det handlar ju om att vi ska, bli, vi ska bli mer avskilda för honom så vi kan, så vi kan umgås med honom. Det är inte bara att klampa på så att du bara att springa in i det allra heligaste som är i himlen. Det kan vi ju inte. Utan det, det, alltså, Gud har gjort det möjligt. Alltså, I tabernaklet och i templet så, så var det bara prästen som fick gå in i det allra heligaste, eller hur? Folk fick stå utanför. Gud kunde inte bo ibland folk men han kunde vara där han fanns en bestämd mötesplats. Men nu är det förändrat genom Yeshua. Så nu har han, han har berättat en möjlighet så nu kan vi umgås på ett annat sätt. Gud bor ju till och med i våra hjärtan genom tron på honom. Inte visst är det fantastiskt, eller hur? Men det betyder inte att man kan, att man kan, man kan behandla honom hur som helst. Och ska vi säga, varför av, möter vi så lite av just det här som vi läser i Guds ord jo, det beror ju på att vi, vi är ju inte avskilda så vi, vi har inte den här tillgången vi kan, kommer inte så nära för att om för att Gud han är, en, han är en han är en han är fruktansvärd på ett sätt för att om vi då skulle klampa på som vi ju vill göra i vårt oförstående då riskerar vi att, att vi skulle mista livet säger du? ja men läsa hur gick det för Ananias och Safira det är ju ett exempel på detta där fanns alltså en, en helhet upprättad i, i, i gemenskapen ja. och så ljög de för den heliga ande och för människorna de gjorde sken av att det verkligen var det var ingen som krävde att de skulle ge bort allt, allt det man hade sålt för hade de redogjort för det, det här behåller vi det andra skänker vi då hade det hade varit bra, men nu gjorde man sken av att man var bättre man var. Och det var så allvarligt det här tilltaget att ljuga så att de föll döda ner. Apostlarna önskar inte det, de var helt oförstående egentligen inför det här. Men de accepterade att det var Guds handlande. Det skulle ske många dödsfall i Sverige idag om det här skulle. Om det här skulle praktiseras och våra, och våra liksom framfrusiga krav skulle tillfredsställas. Ja. Så håll till god med det här. Så möts vi igen. Och än en gång Guds försignelse. Och eh, välkomna att fira högtiderna. Yom Teruah har varit, och nu har vi Yom Kippur, och sen kommer Sukkot. Så, bälsignelse från högsten önskar jag dig. Tack så mycket.